Bismillahirrahmanirrahim Assalamu warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirabbil alamin Wassallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'du Allahumma ilaykal al mushtaka wa antal musta'an Wala hawla wala quwwata illa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 Para akhwat, para hadirin dan para hadirat. Sebelumnya yang saya awalikan ya, tuan-tuan guru di sini, guru-guru saya, senior-senior saya. Wallahi sebenarnya jujur bukan mujamalah. Saya begitu sungkannya bicara di sini. Ana enggak pernah bayangkan sebesar ini masjid antum, sebegini banyak orangnya dan yang tidak ana bayangkan di samping ana ada Ustaz Mizan samping anda ada Ustaz Muslim, Ustaz Usni. Subhanallah. Sebenarnya, walaupun anda enggak layak di sini untuk duduk, memberikan kepada antum kajian-kajian. Mereka-mereka lebih layak. Mana saya? Saya Muslim? Ah, saya Sofian? Tapi, ikhwati rahimahkan Allah. Semoga bermanfaat. Dan insyaAllah malam hari ini, ya kita bermohon kepada Allah Jalla wa'ala. Semoga Allah memudahkan kita dan mengambil manfaat daripada apa-apa yang kita dengar. Dan sesungguhnya materi yang kita sampaikan pada malam hari ini bukanlah materi yang baru. Dia hanyalah mengulang-ulang kaji saja. Tidak ada yang baru padanya. Dan anda yakin dengan hak yakin, antum-antum pun telah mengetahuinya. Tapi tidaklah salah jika kita mengulang-ulang kaji. Tidak salah jika kita mengulang-ulangi Kaji sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala katakan, wazkir fa inna zikro tan muminin dan berilah peringatan. Sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang beriman. Para ikhwah dan akhwat yang dibulatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam agama ini sebenarnya agama kita itu bertumpu pada dua perkara, bertumpu pada sabar dan syukur. Kalau lah mau kita Simpulkan agama ini Yang begitu banyak Padanya syariat-syariat Perintah-perintah larangan-larangan Maka semuanya bertumpu Pada sabar dan syukur Subhanallah Dan materi kita malam hari ini Akan membahas tentang sabar Ikhwati rahimahkumullah Apa itu sabar? Setiap orang selalu mengatakan Saya bersabar insya Allah Sabar dalam bahasa Arab Ia bermakna ya Al-habs menahan Maka makna daripada sabar secara bahasa adalah Menahan diri Habsul nafs Menahan diri Jadi inti daripada sabar secara bahasa Maknanya adalah Seseorang berupaya menahan dirinya Adapun sabar Ya, Yang disebutkan Dibandisinya oleh Al-Allama Ibn Qayyim rahimahullah Ya Habsul Nafsi Anil Jazak Menahan diri ini Untuk mengeluh Ketika datang kepadanya musibah Ya Wa Tashakki Menahan lisan untuk mengadu kepada makhluk Ya Wa Habsul Jawarih Ansyakil Juyub Wa Darbil Khudud Sabar itu kata Ibn Qayyim rahimahullah ya, menahan seluruh anggota tubuh untuk ya, tidak melakukan pelanggaran dalam agama. Ketika mendapat musibah, dia tidak mengoyak-ngoyak bajunya, tidak menampar-nampar pipinya. Inilah yang disebutkan oleh al-Allamah Ibn Qayyim rahimahullah tentang definisi sabar. Walaupun definisi ini sebenarnya lebih erat pada satu bagian daripada bagian-bagian sabar. Jadi sabar menurut Nukhayyulahim Allahu Tabarokata Allahu adalah menahan diri, habsul nafsi anil jaza walala, menahan diri dari berkeluh kesah, menghujat, menggugat ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, watashaki, menahan lisan untuk mengadu kepada makhluk, ya. Kemudian wahabsul jawarih menahan seluruh anggota tubuh ya menahan seluruh tubuh untuk tidak bermaksiat menentang Allah Subhanahu wa taala menahan diri untuk tidak mengoyak goyak baju menampar-nampar wajah sebagaimana perbuatan orang-orang jahiliyah ketika meratapi orang-orang yang wafat dari mereka. Ikhuwati rahimanillah wa iyyakum ajma'in dan sabar itu ya bertumpu pada tiga pilar sebagaimana dimuat oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya adalah ya, dalam kitabnya Al-Wabi Sayyid orang itu akan dikatakan benar-benar bersabar ketika telah mewujudkan tiga hal ya pertama adalah ridha dengan segala macam ketentuan Allah Subhanahu yang telah digariskan. maha kebar. Maka orang-orang yang mendapatkan ujian musibah. Ya. Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Akan benar dikatakan dia bersabar jika dia ridha dengan ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia meyakini bahawa semua musibah ini. Datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Yang mana segala macam bentuk musibah ini telah Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan dengan ilmunya dan dengan hikmahnya dan dengan kebijaksanaannya. Subhanallah. Dia yakini itu semuanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana pilar syukur dibangun di atas al-i'tiraf. Mengakui semua kenikmatan yang datang kepadanya daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Memulangkan semua kenikmatan kepada Allah Maka pilar sabar adalah Ketika dia meyakini Memulangkan segala macam bentuk perkara-perkara Yang tidak dia senangi Berpemusibah Datangnya daripada Allah subhanahu wa ta'ala Ya Dan meyakini bahawa di Balik segala macam bentuk ujian tersebut Terkandung berbagai macam bentuk Kebaikan-kebaikan bagi hamba Hikmah-hikmah Subhanallah Kemudian tentunya yang kedua benar kedua menahan lisannya untuk tidak berkeluh kesah. Ya, banyak orang ketika datang kepada musibah berkeluh kesah. Sebagaimana orang-orang jahiliyah tatkala meratapi orang-orang yang meninggal daripada mereka, ya, ucapan-ucapan yang dilarang dalam agama. Wahai fulan, kalau andai kata dirimu enggak ada siapa lagi yang memberikan kepada kami rezeki, Siapakah menafkahi kami? Ucapan-ucapan seperti ini menunjukkan tidak sabar, ya. Dengan perkataan berusaha mengujat takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Ucapan mereka kalaulah saja dia enggak terlambat dibawa ke rumah sakit, mungkin dia enggak mati. Ini enggak boleh diucapkan, ya. Kalaulah seandainya dia enggak pergi, enggak ketabrak, enggak mati, ini dilarang. Kata-kata law, kalaulah, kalaulah inilah yang dilarang dalam agama, karena membuka pintu syaitan menghujat ketentuan Allah Subhanahuwataala. Adapun pilar yang ketiga adalah menahan seluruh anggota tubuh kita untuk tidak melakukan tindakan maksiat. Orang banyak ketika tidak sabar dalam ujian, apa pun ujian. Kadang-kadang ujian berumah tangga, suami tidak sabar, kadang-kadang isteri tidak sabar, kadang-kadang apa yang terjadi? Kadang-kadang piring-piring terbangan Jadilah piring-piring terbang di rumah. Subhanallah. Kadang-kadang ada yang marah. Sangat marahnya apa? Mungkin handphone-handphone pun berpecahan. Ini menunjukkan tidak sabar. Kadang-kadang tangan dan seterusnya. Wallahi khawatir rahimakumullah Sungguh sabar ini perkara yang sulit. Saya mudah mengucapkannya. Tapi Wallahi untuk mengamalkannya. Subhanallah alangkah sulitnya kecuali bagi orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah pilar-pilar sabar yang benar. Kalau ada tiga hal ini berarti Anda bersabar. Kalau enggak berarti kita belum bersabar. Pertama, keyakinan kita semua yang datang daripada Allah, kita terima dengan ridha, ya. Kita yakini semua semua musibah ini di baliknya ada berbagai macam hikmah. Tidak ada yang jelek Apapun yang Allah takdirkan, yang Allah turunkan, pasti kebaikan di belakangnya. Dengan musibah penyakit contohnya. Dengan penyakit ini kadang-kadang kita mengeluh, Ya Allah, kenapa kau datangkan kepada penyakit? Apa salahku, Ya Allah? Aku sholat selalu, beribadah selalu, itu orang-orang kafir, itu tidak sakit-sakit, saya sakit. Dengan sakit ini subhanallah, terkadang seorang hamba, ketika ditimpa penyakit, merundukkan dirinya kepada Allah, sebelumnya dia sombong, dengan, dengan sakit ini dia merundukkan dirinya Di hadapan Allah Menjadi rendah Tawaduk Dengan penyakit ini Allah SWT memimpin dia untuk kembali bertaubat. Banyak orang dah kritis mau mati Barulah ketika itu terinspirasi untuk tawbad Dengan penyakit ini Allah cuci semua kesalahannya Subhanallah Tidak ada musibah datang kecuali padanya kebaikan Karena tidak ada perbuatan jelek yang dilakukan oleh Allah SWT Asy'arulayza ilaiq. Segala macam bentuk keburukan tidak boleh kita disebatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pilar yang pertama. Yang kedua adalah lisan kita ini tidak bermaksiat ketika datang ujian musibah. Ya, mungkin dengan menghujat takdir ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, mengupat kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala, meratap dan seterusnya. Yang ketiga apa? Menahan. Seluruh anggota tubuh kita ini untuk tidak bermaksiat, menahan kaki tidak menyepak, menahan tangan tidak meninju, ya dan seterusnya. Wallahi ikhwan sabar ini mudah diucapkan, tapi ketika dalam lapangan sulit, kadang-kadang santri yang degil, ya kadang-kadang kita marah, tak sabar, ya kadang-kadang anak kita sendiri degil, nanti paham degil, ini bahasanya dah campur aduk ni ya. Bandel bundel paham. <giranya> apa bahasanya di sini? Enggak? Ha? Ya? Ah? Bengal bahasa Melayunya Mirip bengal, mirip-mirip berarti kita bengal tak mau disuruh. Waalaikumsalam. Kadang-kadang kita sebagai pendidik, sebagai orang tua kadang-kadang Allah. Kalau -kadang kita marah, masuk padanya apa? Tendensi pribadi. Kemarahan itu bukan murni untuk mendidik. Ya enggak. Dia adalah bagaimana ikhlasnya Ali bin Ibu Talib Berperang dengan orang-orang musyrik Ketika berlaga pedang Beradu pedang Tadikalah pedang Ali itu telah mendekat Dengan lehernya dia ludahi muka Ali Seketika Ali Begitu marahnya Ali ingin dia ayunkan pedangnya Untuk membunuh orang ini Dibatalkannya Kenapa? Dia katakan Aku khawatir jangan-jangan membunuhnya Karena marah diludahi wajahku Subhanallah lihatlah ahli bil al-talib. Maka ya ikhwan dalam pendidikan dibolehkan memukul walaupun itu perkara bukanlah perkara yang pertama. Kata Rasulullah sallallahu ya, allimu awladakumus shalah wa hum sab' was Ajarkan anak-anak, muru awladakumus shalah. Perintahkan anak, -anak kalian salat ketika mereka berusia tujuh, tujuh tahun. Wadribuhum dribuhum bihum sinin. Dan pukullah mereka ketika mereka berusia 10 tahun. Pukul bagaimana? Apakah pakai beroti? Apakah pakai rotan meninggalkan bekas? Tidak Allah. Karena tujuannya mendidik. Demikian juga suami-suami. Ya. Allah sebenarnya telah para suami-suami untuk mendidik istrinya. Ya. Kata Allah fa'iduhunna. Pertama nasihati mereka. Wahjuruhunna fil matajik. Ternyata enggak mempan dinasihati. Wah Tinggalkan mereka. Jangan campuri mereka. Berpisah dengan mereka. Pisah ranjang. Ternyata enggak mempan. Karena sebagian wanita, ada yang sekali dengan nasihat, dia ikut. Ada wanita enggak cukup nasihat. Enggak mempan. Harus enggak tidur dengan dia. Kasih punggung kita kepadanya. Ya. Tidur di sofa. Tidur di luar. Ada yang ketiga dia suamnya tidak di luar tambah nikmat dia tambah santai, tidak berguna baginya. Satu hari, dua hari, tiga hari santai aja, tidak ada masalah. Islam membolehkan yang ketiga, waktu ribut pun, pukullah mereka. Pukul bagaimana? Dan ini ayat banyak disalahgunakan oleh orang-orang Orientalis menghujat Islam. Kata mereka ini Islam merendahkan wanita. Bagaimana perempuan-perempuan boleh dipukul? Ini menghinakan kaum wanita, subhanallah padahal diajarkan Nabi SAW pukulan ini bukanlah pukulan yang meninggalkan bekas pakai kayu siwa, pakai bantal pukul mesrah ya kan subhanallah kenapa memukul ini lebih yakni kecil dibandingkan berikutnya apa berikutnya, kalau anda kata tidak bisa semua apa berikutnya, perceraian daripada bercerai lebih baik jadi pukul anda kata dia bisa, kembali kepada kebenaran tetapi Bukanlah ini, ya pilihan pertama ketika para sahabat itu allah alim ya sebagian mereka memukul istrinya. Datanglah ketika tuan wanita wanita mendatangi nabi saw. Maka nabi mengatakan leis aulah ikabhi khiarikom. Bukanlah mereka orang-orang terbaik daripada kalian, subhanallah. Ikhwati khwati Adapun sabar ini dibagi oleh ulama, ya. Menjadi tiga bagian Dan Antum insya Allah semua paham dan tahu Kita mengulang-ulang saja Saya hanya mengulang memberikan contoh-contoh Untuk mengingatkan Antum dan kita semua Pertama adalah as-sabrullah, al-tawaq, Kesabaran dalam melaksanakan segala macam bentuk ketaatan Ini yang tertinggi Kesabaran tertingginya tingkatnya Sabar dalam melaksanakan segala macam bentuk perbuatan-perbuatan taat Menjalankan semua perintah-perintah Allah Subhanallah. Karena kita diciptakan untuk ibadah, dan ibadah itu yang tertinggi adalah menjalankan perintah. Inilah tujuan dalam ibadah, memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maka ini yang paling tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sabar dalam menjalankan perintah-perintah Allah, dan dalam Al-Quranul Al Karim Allah berikan kepada kita contoh suri taala dan dalam hal ini kisah Nabiullah Khalilullah Ibrahim. Betapa sabarnya Ibrahim menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Antum bayangkan Ibrahim itu Alihissalam menikah dengan Hajar lama, tak punya anak. Menikah dengan Sarah maksud saya lama tak punya anak. 80 tahun tak punya anak. Subhanallah. Kemudian Allah takdirkan Sarah menghadiahkan kepada Hajar, eh, Sarah menghadiahkan kepada Ibrahim Hajar budaknya. Tatkala Kedua keduanya melewati Mesir, kisahnya maklum, ma'aruf. Raja Mesir terpana melihat kecantikan Sarah. Karena Sarah itu adalah secantik-cantik wanita. Sarah telah diberikan setengah kecantikan wanita. Jika dikumpulkan semua perempuan lombok yang, ter, yang ter, ter tercantik di negeri ini, perempuan Sumbawa, perempuan Indonesia, semua negeri, semua dunia, ya semua perempuan cantik setengah kecantikan ada pada Sarah. Bagaimana setelah kecantikan laki-laki ada pada Yusuf subhanallah ini yang ganteng-ganteng semua santri ini dikumpulkan jadi satu, tidak ada apa-apanya bagaikan tetesan ya air di lautan yang luas lautan itulah Yusuf antum-antum semua tetesan-tetesen tersebut subhanallah Allah Akbar nampak Raja Mesir dia tertarik kepada Sarah ya Seketika raja ini ingin menguasai Sarah, berkata Ibrahim, "Jika dia bertanya kepadamu tentangku, katakan itu adalah saudaramu. Katakan, "Ahi, saudaraku." Karena kalau kau katakan aku suamimu, aku akan dibunuh." Subhanallah. Maka bertanya lah raja, "Siapa orang itu?" Berkata Ibrahim, "Berkata Sarah, "Ahi, dia saudaraku." Ya, kata Ibrahim, Karena memang tidak ada orang lain di bumi ini yang beriman kecuali aku dan kamu. Semua saya, saudaramu satu agama dan ini dibolehkan. Ya. Ini namanya tawriyah, dibolehkan dalam kondisi-kondisi tertentu. Jangan sering-sering dipakai. Subhanallah, bahaya. Ya, dan Nabi alaihi salatu wassalam, dan para sahabat mengamalkan hal ini. Ketika Bakar bin ditanya ketika hijrah, "Siapa laki-laki ini?" Padahal Rasulullah Quraish menjanjikan 100 ekor unta bagi orang-orang yang dapat membawa Nabi kata Abu Bakr Sibik hadith tarikh orang ini adalah penunjuk jalanku dikira orang-orang penunjuk jalan biasa padahal jalan-jalan Islam dan Nasional pun mengamalkan hal tersebut Ya, ketika berjumpa dengan salah seorang laki-laki Rasulullah bertanya kepadanya tentang tempat Ya, dan dia jawab setelah itu laki-laki ini bertanya Minainaan Tomah, dari mana kalian berdua atau minainaan Tom? Dari mana kalian? Rasulullah tidak memberitahukan keadaan sebenarnya. Rasulullah hanya mengatakan minal ma, kami dari air. Min, minal ma, maul Iraq dari Sungai Irak. Rasulullah diam langsung tinggalkan dia. Padahal masa Nabi, asal kejadian kita dari apa? Dari air. Air apa? Air sperma. Ini Tauriah. Ya, subhanallah. Bagaimana Nabi, sebagaimana Abu Hanifah ketika datang orang-orang jahmiah. Yang memaksanya untuk mengatakan. Quran itu bukan kalamullah bahkan makhluk. Terancam nyawanya. Tanyakan kepadanya bagaimana pandanganmu tentang kitab suci Al-Quran. Maka Abu Hanifah dengan entengnya mengatakan. Quran, Taurat, Zabur, Injil. Semuanya ini makhluk. Semuanya ini makhluk. Mereka pun tertawa. Mereka pergi keluar. Padahal maksudnya makhluk apa? Nih jari-jari tangan. Subhanallah. Kembali kepada kisah Sarah. Tanya siapa itu? Akhi. Raja ini begitu terkesima dengan Sarah. Dia panggil Sarah. Dia suruh masuk. Subhanallah. Dia ingin melakukan tindakan tidak senonoh kepada Sarah. Tiap kali dia bergerak untuk menjamah Sarah seketika tubuhnya. Subhanallah. Kaku-kaku tidak -kaku, bisa bergerak. Tidak dapat dikuasainya. Tiap kali coba mendekat. Sehingga kenyalah dia katakan keluarkan wanita ini ini bukan wanita ini jin ini keluarkan dikeluarkan kemudian diberi hadiah siapa siapa yang diberikan hadiah hajar atau ajar namanya subhanallah mereka pun berjalan bertiga subhanallah saya terpikir tercenung alangkah tulusnya kecintaan sahara kepada suaminya, Itu bayangkan dihadiahkannya hadiah tersebut bang ini ajar untuk abang ajalah. silakan bang. Coba isteri-isteri kita meniru seperti ini. Allahu Akbar. Bang. Itu bang. Masya Allah bang. Muntazah. Subhanallah. Give up that nizan. Muntaz. Anda terpikir-pikir terkenung. Hebat sekali ini. Subhanallah. Ya. Masya Allah. Ya. Begini wanita yang cinta kepada suaminya. Allah Wabbar. Akhirnya Allah berikan dari, iaitu daripada hajar ini seorang anak, namanya Ismail. Allah Wabbar. Baru sebentar dia menimang-nimang Ismail. Datang perintah Allah, selain kata-kata Allah tu bawa anakmu dan putramu bawa sana ke negeri yang gersang. Biwadin gairi dzar ininda baitikal muharram di negeri gersang, tak ada padanya nyetanam tanaman. -tanaman. Dari sisi rumahmu yang engkau haramkan. Allahu Akbar. Berangkatlah tiga beranak. Allahu Akbar. Subhanallah. Dari baitul Maqdis. Mereka berangkat ke Masjidil Haram. Yang ketika itu enggak ada kehidupan. Diletakkanlah ketika itu Hajar. Dan putranya Ismail. Sebagaimana Imam Bukhari menyebutkan dalam. Sohihnya. Dan dibawalah bekal-bekal. Kurma. Minuman. Kemudian. Ibrahim. Meninggalkan keduanya Tidak melihat lagi Bertanya ketika itu Ibunda Ismail Ummu Ismail Ajar atau hajar Wahai Ibrahim Apakah engkau akan meninggalkan kami berdua di sini Ibrahim menganggukkan kepala Wallahi khuan Saya ingat Ibn Qayyim mengatakan Tadkala Ibrahim Allah berikan anak Ismail Ketika itu dia mulai sibuk dengan Ismail Allah cemburu wah akbar Allah ingin menguji ketulusan cinta Ibrahim. Kadang-kadang makhluk di bumi ini yang memiliki pangkat khalil kecuali dua orang saja. Siapa? Siapa? Yang pertama Ibrahim. Watakhadallahu Ibrahim khalilah. Allah telah mengangkat Ibrahim sebagai kekasih Allah. Allah ini buruk, subhanallah. Tuhan Rabbul Al Alamin mengangkat makhluk sebagai kekasihnya. nya subhanallah. Kita dijadikan kekasih presiden aja udah senang tidak ketulungan. Anak santri dijadikan kekasih kecintaan. Mudir kita udah enggak ketulungan senangnya. Bagaimana jika Allah Rabbul Alamin. Allahu Akbar. Ketika Allah melihat. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menguji. Betapa kecintaan Ibrahim kepada anaknya Allah ingin mengujinya Benarkah hanya aku yang ada dalam hatimu wahai Ibrahim. Bawa anakmu sana. Allahu Akbar. Dan sungguh subhanallah. Tidak tanggung-tanggung dia bawa. Dia tinggalkan. Bertanya ke mulia ajar. Atau hajar. Oh Ibrahim. Kau tinggalkan kami berdua di sini. Ibrahim mengangguk Dan dia terus berjalan tanpa menoleh. Saya tanya. Kenapa dia tidak menoleh? Kenapa tidak menoleh? Dia khawatir perasaan bermain. Wallahi banyak dalam kehidupan dalam beragama kita. Berbenturan antara perasaan dan wahyu. Akhirnya kalah wahyu dengan perasaan. Tengok cara beragama orang sufi. pakai apa? Perasaan. Subhanallah. Anda yang kata dia, dia khawatir. runtuhlah wahyu tersebut. Ditimpa dengan perasaan iba kepada anak. Ya. Subhanallah. Dan budaknya. Ajar atau hajar. Dia tidak menoleh. Sampai tiga kali ditanya ajar. Dia mengangguk. Bertanyalah ajar. Allahu amaraka bihadha. Apakah Allah yang memerintahkan engkau untuk melakukan ini? Dia katakan, "Melanggo." Ya. Subhanallah. Apa kata ummu Ismail? "Idzan lan yuti'ana." Kalau memang ini perintah Allah, tidak akan mungkin Allah sia-siakan Pergilah." Dia pun pergi. Allahu Akbar. Antum bayangkan tuan, kita aja mualik. Karena ngantar anak masih kelas tiga virus, saya antar ke binbas ketika itu, ninggalkannya, hati kita menangis. Padahal di sana ada semuanya. Sebagian wali-wali santri meninggal kena di sini apa? Menangis di sini ada segalanya, ada makan minum semua. Bayangkan bagaimana is, penderitaan Nabiullah Ibrahim meninggalkan putranya Allah wakbar. Putra yang lama-lama dinanti, ketika ada, disuruh jauhkan. Allah menguji kecintaan ketulusan Ibrahim. Dia tinggalkan, Subhanallah. Ketika dia telah jauh, tidak lagi mereka terlihat. Dia kembali melihat ke belakang dan dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Mekah dijadikan negeri yang aman. Ya, sesungguhnya aku telah meninggalkan di tempat ini keturunanku ya Allah jadikanlah manusia secondong hati mereka kepada kepada mereka berikanlah kepada mereka rezeki subhanallah kemudian dia pun pergi subhanallah Allah Akbar dan itu bertahun-tahun subhanallah ketika lewat beberapa tahun ketika anak ini kira-kira anak ini telah mulai besar ya akan mencapai usia akil baligh, tidak cukup sampai di situ ujian kesabaran Ibrahim menjalankan perintah Allah Swt. Dia bermimpi. Allah sebutkan dalam Al Quran. Ya bunyi ini arafil manami ani adzbahukafan durmadatara. Wahai wahai putraku, semoga aku bermimpi. Dalam mimpiku aku menyembelihmu. Allah perintahkan untuk menyembelihmu. Bagaimana pandanganmu? Wahai hamba. Dan mimpi para nabi tidak mungkin batil. Karena mimpi mereka adalah wahyu hak. Mustahil mereka dapat dikecah oleh syaitan. Tidak ada mimpi para nabi bunga-bunga enggak -bunga ada. Itu untuk kita. Nabi semua mimpinya hak. Ini perintah menyembeli putranya. Segera dia datang. Subhanallah. Menemui putranya. Ismail. Dia bertanya. Bagaimana pandanganmu, hai putraku? Allah perintahkan Abi menyembeli Ananda. Mau enggak? Bagaimana pandangannya? Allahu Akbar. Ini ujian berat. Dan Ibrahim tidak pernah tahu apa jawabannya ke depan. Dia tidak tahu bahwasannya kalau Allah akan bebaskan putranya. Tidak ada Allah bocorkan ujian ini. Sekarang ujian belum lagi masa ujian. dah apa? Bocor semua jawaban. Subhanallah. Dia tidak tahu apa yang terjadi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dan ialah putra ini begitu salahnya Kita tidak tahu mana yang lebih dahsyat Kesabarannya Kesabaran Ibrahim mengembali putranya Atau kesabaran Ismail rela disembelih lehernya Tidak tahu kita Subhanallah Kedua-duanya sabar menjalankan perintah Allah SWT Kata Ismail Ya batif al-matu'umar Wahai ayanda Udahlah Itu perintah Allah Kerjakan saja apa yang dipintahkan kepadamu. Saya tajudik, Allah Saya tak jadi insyaAllah kau akan mendapati saya Termasuk ke dalam golongan orang-orang yang sabar Allah Akbar Lihatlah Allah akbar. Ketika itu Semua bentuk perasaan mereka singkirkan Ini wahyu Dan ini mengadarkan kepada kita Ketika datang wahyu Wahyu jemaah sekalian Jangan tentang dengan perasaan Jangan tentang dengan akal Pasti padanya kebaikan Ibrahim tidak bertanya Allah Kenapa harus putra saya Tidak ada kerjaan Tidak ada yang lain Sembelih kambing kek sembelih lembu kek Tak bekerja Ibrahim tidak demikian Sebagaimana kita Kadang-kadang datang pinta Allah Kenapa dipintahkan begini Kadang-kadang kompen kita Banyak orang yang kompen dengan syariah Allah SWT Kenapa perempuan dapat bagian satu Laki-laki dua Ini tidak adil ini Tidak benar ini Kenapa perempuan tak boleh berpolyandri, laki-laki boleh berpoligami? Ah, tak benar agama ini. Akal bermain. Subhanallah. Rusaknya ahli kalam tak kerana akalnya menolak wahyu. Mu'tazilah. Jahmiyah, dan lain-lainnya. Karena kerana menolak wahyu dengan akalnya. Ah, tak layak seperti ini. Masa Tuhan punya wajah. Masa Tuhan bersamaan tersaraf dengan akal mereka tentang wahyu. Mustahil seperti ini. Mereka pun tersesat. Subhanallah. Maka orang-orang beriman jika datang kebanyakan perintah. Dia akan segera lakukan. Dia tidak tunda-tunda. Dia tidak perlu bertanya terlebih dahulu. Ya Allah. Kenapa harus seperti ini? Tidak ada. Langsung dia lakukan. Eksekusi langsung. Ciri-ciri orang beriman. Seketika mereka mengatakan. Sami'na wa'ata'na. Kami patuh kami. Dengar. Ciri-ciri orang beriman. Allah Akbar. Kedua-duanya pun sepakat. Datanglah godaan-godaan setan Menggagalkan misi ini. Mengisikkan keteringat Ibrahim. Ibrahim, anakmu putramu yang kau hindukan bertanggung kau sembelih. Ibrahim tidak peduli. Dia ambil batu dia lontar. Tidak mempan Ibrahim, digoda. Datang kepada Israel. Kau rela sembelih lehermu. Subhanallah. Kemudian... Kembali sebagaimana ayahnya begitu kuat imannya Dia ambil batu dia lontar Pergilah kau Iblis Tidak mempan Ibrahim Tidak mempan Ismail Dia datang kepada ibundanya nanya Umu Ismail. Ajar Kau rela anakmu disembelih? Dia lontar kembali Subhanallah Wallahi mereka orang-orang beriman yang sempurna Akal minggir Perasaan minggir Ini wahyu perintah Allah SWT Allahu Akbar Kepatuhan yang tulus Tunduk kepada Allah SWT Dia yakini semuanya kita milik Allah anda kata Allah perintahkan bunuh diri kita, kita bunuh. Kenapa? Karena kita semua minat Allah Swt. Begitulah keimanan mereka kepada Allah Swt. Dan kita meyakini Allah enggak pernah menzalimi hambanya. Wa maana bi zallamin lil abid. Aku tidak pernah menzalimi hamba-hambaku. Semua perintah perintah Allah enggak ada yang padanya unsur kezaliman, enggak ada. Mustahil. Disuruhnya kita salat, dia zalimi kita. Subuh subuh kita harus pergi, enggak ada. Subhanallah. فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِجَبِينَ tadkala kedua-duanya pasrah dibaringkan siap bisa melih sampai akhir kisah subhanallah dia siap-siap menyembelih maka Allah subhanahu wa ta'ala gantikan putranya ini dengan kibas itulah yang kita setiap tahun lakukan subhanallah sebagai bentuk itibak mengikuti syariat Nabiullah Khalilullah Ibrahim yang diperkokoh oleh Rasulullah SAW bagi tanda wujud apa keikhlasan kita dalam beragama, karena Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tak minta daripada kita daging-dagingnya, Allah tak butuh daging. Lainnya Nalla Allahul Kau Muhaaladimauha. Allah tak butuh darah disembeli untuk Allah tak ada. Ya, walakin yang nanto takwa mingum kita Allah inginkan Subhanallah. Ini contoh ujian yang berat dalam mengamalkan binta Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Allah wa ialah Nabi Nuh ketika Allah perintahkan untuk mendakwa kaumnya apakah Nabi Nuh berdakwah sebentar kemudian dia nyerah, wallahi tidak Coba anak santri kelas 1 saya mau tanya, berapa lama Nabi Nuh berdakwah? angkat tangan yang saya jawab nanti Ustaz kasih uang 50 ribu, minta setelah ini angkat tangan kelas 1 berapa lama Nabi Nuh berdakwah? cepat Antum kelas berapa seful awal mutawasid ولا ثانوي لا أريد المتوسط أنت؟ شيء في المتوسط أريد السنة الأولى من المتوسط أنت؟ أي ص صف أي صف إن أنت صف الأول متوسط نعم أنت في الصف الأول من المتوسط نعم طيب ها كم سنة بالعربية يلا كم 950 amanah muntas nanti setelah solat, minta master uangnya. ya 50.000 oke okay. Allahu akbar kesabaran yang tidak ada putus-putus ya ikhwan rahimakumullah Allahu akbar antum bayangkan kayaknya nanti insallah lupa kasihless ya ramantop nanti ustaz akan buat kuis lagi lo anak santri Paya boleh ambil. Baik. Taala, masmukah antah? Ah? Masmukah? Masya Allah. Taala, kuz. Jami'an. Barakallah fik. Baik, mula sil kelam. Sampai di mana tadi? 990 tahun dia bersabar dalam berdakwa. Kadang-kadang kita, Wallahia, sebagai da'i. Baru berdakwa seminggu. ah, Tidak mungkin dia dapat da'i itu. Sudah capek ku da'i dia. Subhanallah. Lihatlah bagaimana Nabi Nuh. Inni da'autu qawmi laylan wa naharan. Ya Allah. Dia katakan, Ya Rabbi. Rabbi, inni da'autu qawmi laylan wa naharan. Wahai, duha, wahai Tuhan Rabku Aku sungguh mendakwai kaumku Lailan, unharan, malam Dan siang hari Siang malam dia berdakwa Subhanallah Segala macam dia tempuh Rabbi ini da'autu qawmi laylan Wanharah Falam yajidhum du'ai illa firarah Tidaklah dakwaku Mengajak mereka kecuali Mereka menjadi lari Bagaikan kuda-kuda yang liar ketika nampak singa, mereka berlari Wainni kulla mada'au tuh amli taqdir alaum. Tiap kali aku ajak mereka kepada ya Allah semoga Engkau mengampuni mereka. Jalu asabi' alfi'adzah nehem. Mereka menjadikan jari-jari mereka di telinga-telinga mereka. was Mereka menutup wajah-wajah mereka dengan pakaian-pakaian mereka. Was-taq Mereka bersombong, Subhanallah. Mereka sombong. Lah magbar. Dan Nabi Muhammad SAW semua cara dia lakukan berdakwah terang-terangan, berdakwah sembunyi-sembunyi, siang malam. Allah Wabarakatuh. Semenjak tahun dakwah yang panjang, tak pernah dia bosan. Kita berapa lama berdakwah? Subhanallah. Tatkala Allah katakan Inna hulayyak minamin kami keillah manqat aaman, ketika Allah katakan wahyu, sudah habis masanya. Tidak akan ada lagi yang bertambah beriman. Kecuali yang telah beriman. Padahal Allah tahu siapa-siapa yang beriman. 900 tahun Nabi Nuh tidak pernah bosan dalam berdakwah. Sabar dalam menjalankan pintu Allah subhanahu wa taala. Semua cara ditempuh. Dan Allah, ikhwati, setiap da'i wajib menempuh semua cara yang masyuruh dalam berdakwah kepada manusia. Terang-terangan, semuanya-semuanya, berdoa ketika ramai. Dengan semua cara, berbagai media sosial, Watch up, Facebook, Twitter, berdakwah tu, ya, apalagi sekarang web berdakwah, subhanallah. Dan ikhwan ya, kadang-kadang kita nggak tahu dari mana-mana yang kita lakukan yang dapat membuat seorang mendapat petunjuk, subhanallah. Lakhubar, kita nggak tahu ya, mukminallah. Ya, anda ingat ada seseorang, ini mungkin anda pernah ceritakan di lombok sana, anda lupa di mana. Lakhubar, kisah seseorang tukang somai. Allah sedang mencuci mobil. Ya. Datang dia. Ustaz. Ini suami Ustaz. Eh. Saya enggak ada pesan. Dia bilang. enggak, Antum ambil saja nih. Saya enggak ada pesan ini. Asli. Enggak. Ini hadiah untuk Ustaz. Eh. Anda enggak kenal Antum. Dia bilang. Anda kenal Ustaz. Di mana Antum kenal? Saya dengar kajian-kajian dari web Antum. Oh, kajian apa? Anda dengarkan kasi-kasi buahat. Sampai 19 edisi. Semua kajian Antum. Anda dengar. Anak katakan Subhanallah, nggak tahu kita dari mana mana dakwah ini kawan. Ya, setelah saya dengar terus Alhamdulillah saya, Alhamdulillah saya yang dapat hidayah. Kita nggak tahu. Wallahi, ya, ingatkan, ada seseorang perempuan ditinggal mati suaminya orang kafir ini, telah tua rentah dia. Ya, kisah di muat dalam Facebook yang saya lewat dalam dinding saya, saya baca berempat sekali. Akhirnya perempuan stres. Dia siap-siap gantung diri. Subhanallah. Hari ketika itu tidak cerah, mendung, rintai hujan turun. Dia siapkan ketika itu tali, sudah siap-siap dia mau gantung diri. Tiba-tiba pintu diketuk. Seketika dia pun keluar, batalkan sebentar niatnya. Ada anak kecil datang, anak kecil, anak kecil. Bukan kayak kita sudah tua seperti gini. Kecil. Dia katakan bunda ini ada silakan, buletin silakan dibaca Buletin Maka jangan kita sepilihkan Ikhwati rahimahullah Semua cara kita buat Akhirnya dia pun pergi Perempuan ini baca buletin Tentang Islam Tentang Allah Tentang takdir Wallahi seketika dia batalkan niatnya Untuk bunuh diri Masuk Islam dia oh, Itu hari Jumat Jumat berikutnya dia baca alamat bulutin masjid ini gini-gini datang dia ke masjid tersebut. Subhanallah dia tanya, "Aku ingin anak ini bagaikan malaikat yang telah menyelamatkanku. Mana orangnya?" Subhanallah dicari anak tersebut. Wallahi dia penyebab ibu ini enggak jadi bunuh diri bahkan masuk Islam. Kita enggak tahu, ikhwan. Dari mana dakwah ini terjadi oleh manusia? Subhanallah. Maka ndaklah kita bersabar dalam apa? Berdakwah menyuruh manusia dengan semua cara yang mampu kita lakukan, Subhanallah. Dengan bulletin, macam-macam, dengan radio Allah Waghupan, dengan televisi di Batam kita punya radio hang, di sini antara punya radio apa namanya? Satu radio bukan dua, Subhanallah. Ini besar dakwah, ko Iqbal. Anak mendengar banyak Allah. Ya. Ada yang musuh-musuh dakwah, yang benci kepada sunnah dengan Super super taksi yang enggak tahu. Apapun juga. super taksi kehidupan mereka di Batam dunia malam. Mengantar ini ke bar diskotik. Mengantar perempuan malam. Macam-macam. Banyak mereka menceritakan kepada kita. Kami asalnya putar-putar cari lagu-lagu. Wah. Kita putar 106. Radio Hang. Dengar-dengar. Lampak-lampak tertarik. Dan itu banyak jumlahnya. Wallahi banyak. Maka kita jangan pernah apa, merasa. Alah. enggak perlu pakai-pakai televisi itu. Bidah itu enggak perlulah pakai-pakai radio, enggak ada pakai-pakai TV itu. Ya? Ada radio, ada namanya televisi apa? Ahsan TV. Ada yang buat status Ahsan tanpa TV. Aduh. Ada Facebook Ahsan TV, ada tanding saya tengok. Ahsan tanpa TV. Ya udah, engkau enggak pakai TV udah, jangan sibuk-sibuk urus orang. Subhanallah. Ikhuwatirainakallah ini contoh Allah Akbar. Sabar dalam menyalankan perintah Allah Swt. Adapun yang kedua di antara jenis sabar adalah sabar menahan diri untuk tidak merosiat melanggar larang Allah Swt. Antara kedua ini tentu yang pertama lebih besar dibandingkan yang kedua. Pertamanya tujuan kita disitu Allah beribadah. Adapun yang kedua ini adalah merupakan sarana penyempurna ibadah. Ya. Apa yang kedua? Sabar. Tidak bermaksiat kepada Allah SWT. Saat bermainan diri untuk tidak bermaksiat kepada Allah SWT. Bagaimana? Dia kata tergelincir salah. Udahlah. Kalau sudah salah, segera bangun. Bangkit daripada kesalahan. Semua kita salah. Kata Rasulullah SAW, Kullu bani an. setiap anak adam pasti bersalah. Tapi sebaik baik orang bersalah adalah orang yang mau bertobat. Jangankan kita nih, Nabi Adam alaihi wasallam kata mukayyem, ayah bunda kita, bapak moyang kita Adam yang akalnya bagaikan lautan dan akal kita bagaikan percikan-percikan ayat tetesan-tetesan air, toh ternyata tergelincir salah. Fa aso Adam maksudnya Adam melanggar perintah Tuhannya. Subhanallah. Dan nanti perhatikan, iblis melanggar, Adam melanggar. Ini dikutuk. Iblis itu adalah makhluk yang paling gagah Ya daripada bangsa Jin, paling gagah, yang paling mulia, dan karena kemuliaan iblis jangkar ke alam malaikat dudukan sama dengan malaikat. Tatkala dia melanggar dibuat menjadi yang paling buruk wajahnya, subhanallah. Sama apa, sama melanggar, tapi dikucil oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini setelah melanggar bahkan diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Anda perhatikan pelanggaran iblis meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka saya katakan tadi, kesabaran mengerjakan perintah Allah itu paling tinggi karena itu ibadah, karena itulah tujuan, ghaayah. Adapun mengerjakan larangan itu di bawah daripada ini. Ya, karena ia merupakan sarana. Larang kita berzina, sarana untuk menyempurnakan iman. Larang menipu sarana, semua sarana. Subhanallah. Kesalahan iblis menentang perintah, kesalahan Adam mengerjakan larangan Subhanallah. Ada yang bersalah, apalagi kita. Karena kita melihat Nabiullah Yunus pun bersalah. Ketika Nabi Yunus berdakwah, ya. Ini pertanyaan kedua. Berapa umat Nabi Yunus yang Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim? Ketika mereka menentang, tak mau Nabi Yunus tinggalkan, mereka tak sabar, pergi dia, ya, ke pinggir laut. Segera dia tinggalkan kaumnya Ada Bahtera nampak, Maka Yunus pun naik ke atas Bahtera Dia enggak izin kepada Allah enggak ikut sekenari Allah SWT Dia enggak bersabar Ketika naiklah di atas Bahtera Jalan di tengah lautan Gelombang datang begitu besarnya Dicampakkan semua muatan-muatan kapal Ternyata kapal masih oleng Enggak ada jalan kecuali Harus ada satu orang dikorbankan daripada mati semuanya dibuat undian kapten kapal katakan undi fasahama nabi Yunus pun masukkan namanya fakana minal mudhadil diundi dikocok-kocok keluarkan nama yang keluar nama Yunus kata kapten kapal رجل صالح ini orang saleh enggak iya ini dengan dia kita Allah tolong ini orang baik ini jangan dia ulangi lagi semua rela subhanallah ketika diundi kedua kali keluar nama nabi Yunus, kata kapten gabal orang oh, zalih, ini kayaknya ada yang salah Nih, ulang sekali lagi ketiga kali keluar nama Nabi Yunus seketika dia lompat hud. seketika ditangkap oleh ikan paus apa yang nangkapnya ikan? bukan ikan hiu ya kalau ikan hiu habis koyak-koyak tubuhnya ikan paus tidak punya gigi loh tidak punya gigi hampaknya dia besar dia tidak punya gigi, percaya tidak Tom? tengok nanti di internet Tanya sama saya Google dia hang, giginya bagaikan bagaikan sapu-sapu gitu sebab makan apa makan ikan paus ah paus atau somai apa makan ikan paus pelanggan pelanggan -pelang -pelang di lautan begitu besarnya paus langsung dia tangkap dia tangkap empat puluh hari dalam puri ikan Nabiullah Yunus tidak makan tidak minum Allah Akbar. dia menyesal dengan dosa-dosanya. Dia merintih mengucapkan La ilah ilah anta subhanaka Inni kuntu minah zalimin Maka fikir naik ke atas Sampai ke langit Terdengar malaikat Mereka mengatakan, suatu makruf Ini suara kami kena setiap hari Merintih berdoa kepada Tuhan Allah Tapi kami tidak tahu di mana dia Malaikat pun tidak tahu Dalam kegelapan lautan yang begitu dalam Karena paus sekali-sekali ke atas Dalam kegelapan ikan niu Gara-gara dia tidak apa sabar tapi Allah maafkan dia. Laula an kana minal musabbihin. Kalau dia enggak bertasbih, dia akan kekal dalam perut sampai hari berbangkit akan mati dia. Subhanallah. Allahu akbar. Sabar ikhwan rahimakumullah. Akhirnya ya dengan zikir ini istighfar taubat ini Allah selamatkan Nabi Yunus. Adapun kaumnya datanglah ketika ikhwan awan dalam bentuk api yang turun Ketika semua kaum Nabi Yunus Sujud, merinci, berdoa Menyesal, menangis Mana Yunus, mana Yunus, mana Yunus Allahuakbar Allah angkat kembali azab Allahuakbar Tidak pernah azab ketika mau turun Tertahan kecuali pada kaum Yunus Baik, tadi saya tanya Berapa jumlah umat Nabi Yunus Ya Allah subhanahu Subhanallah tersebut dengan kurang-kurang Seratus ribu Kartu berobat Cepat. kelas 2. Mutawafsid. Cepat. Tidak boleh ada saling mewahyukan ya. Yang besar tidak boleh mewahyukan kepada yang kecil. Ya Allah. Asafatani mutawafsid. Faba'asnau ilah. Nah. Ini yang hafal Quran seketika nyambung. Anda juga ngabal. Wabal. Saya hitung sampai 10. Wahid. Ithnani. Salatah. Arut. أنت يصفن يا أخي أنت أنت أي صفن أي صفن أنت الآن في أي صفن الصف الثاني المتوسط نعم جميل كم عدد قوم يونس مئة مئة فقط طبعا مئة شاكا 1000 جلا تعال تعال أنت هنا jawab kau khata nah taala khuz kan dia berani kita wa in kuntum mukhtian tafadhal khuz enggak jadi uang merah uang agak agak coklat sedikit pangiran di penogoro ya allah taala Besirah <laughs> tafadhal ha siapa man ba'da zalik as-saff ath-thani al-mutawassit faqat la nuridu ghayrahum taala man Antas seperti ni, Taib, Tala, ta Imshiona. Ini kayaknya benar ini, makanya kita suruh langsung ke depan dia. Kalau salah saya suruh dia bayar seratus ribu kepada saya. Ta'ala Tala, disurah. Anak uli luarok, tak kor tak kiri, luarok belakang. Tala ta huna. Ini saya nekat tanggul ke depan, harapan saya dia benar. Sampai sini salah apa? Bayar saya seratus ribu. Tala, ta disurah. Pulih balik modal. Tahu? taala lebih surah. ya mukaiya akil habib. Mas muk? Hah? Akbar? Oh, halah dah layak juz. Tahu? Ismullah layak juz. Anta ali, less akbar. Anta ali. Akbar nggak boleh nama akbar ya, ali. Ya ali. Kam adad qaum Yunus? Mi'atu alfin. in aw yazidun. Mi'atu alf ini pun sama-sama mi'atu alfin. in. Aw yazidun. Antum enggak mau ini? Enggak mau saya kasih dia? Mau enggak? Akhy, hati Allah Subhanahu wa ta'ala bi akhika. Tafadhal, khuz. Mi'atu alf. Barakallahu feek. 100 ribu umat Nabi Yunus ibn Mattah subhanallah kembali kepada kisah kesabaran ini khawatir rahimahumullah jadi ada pun contoh kesabaran dalam meninggalkan kemaksiatan ya Allah subhanahu Wa Taala muat dalam Al-Quran kisah Nabiullah Yusuf Allah Akbar Yusuf apa kesabaran Nabi Yusuf? semua kita tahu kecuali yang tidak tahu Sohnallah, Allah wakbar. Yusuf, kecantikan Yusuf setengah kecantikan seluruh manusia. Kalau yang gagah-gagah depan sentering, nggak ada papanya apa ini. Seluruh manusia dikumpulkan setengahnya kecantikan milik Yusuf, Ali Sholatul Salam. Bagaimana nggak tergila-gila Imratul Aziz, Allah wakbar, tergila-gila kepada Yusuf tiap kala suaminya pergi jauh Yusuf menghidangkan makanan Yusuf berkhidmat kepadanya dilihatnya mences dia Subhanallah Yusuf dia cari-cari waktu ya ketika pergi suaminya dia tahu suaminya pergi kapan pulang dia berhias Allah Akbar dia datang Yusuf dia ajak Yusuf untuk berzina Berselingkuh. Dia katakan. Hai hey, talak. Yusuf mari kemari. Antum bayangkan. Yusuf itu budak loh. Kalau budak harus ikut. Tuan-tuan. Namanya budak. Mau dia apa itu. Terserah. Satu dia budak. Yang kedua. Yusuf ini. Subhanallah. Tinggal di negeri asing. Orang kadang-kadang. Mau bermaksiat itu malu-malu. Kenapa? Takut tahu family. Kerabat. Yusuf di negeri asing. Siapa yang ditakutkan? Tidak ada. Tidak ada. Yang ketiga, dia itu bukanlah orang yang menuntut, meminta. Bahkan dia yang diminta, bahkan dipaksa. Apa salah, kau-kau dipaksa? Subhanallah. Ya, banyak sekali yang menyebutkan. Sepuluh lebih sebab, kenapa Yusuf ini unggul menjadi contoh cerita ladan. Subhanallah. Yusuf belum pernah menikah. Laki-laki yang belum pernah menikah ingin mengetahui apa negeri di balik ini. Subhanallah. ya. Bila ada mawar an-nahar ya, neger negeri di dibalik sungai Dia ingin tahu Subhanallah Tapi semua dia tahankan Allahu Akbar Yusuf berlari Padahal Allah mengungkapkan kata-kata yang tulus Walakad hamad bihi wa hamma biha Sungguh perempuannya begitu ingin kepada Yusuf Dan Yusuf pun hatinya ingin Siapa tidak ingin Wanita cantik jelita Di hadapan matanya menyerahkan dirinya bukan diperkosa, bukan dikejar-kejar menyerahkan dirinya, tuannya kaya, raya, cantik, berpangkat tuannya enggak ada dia tahu ini rumah di mana tempat berada, dia tahu pintu-pintu keluar pintu masuk, dia tahu pintu-pintu rahasia semua ada Allah Akbar Yusuf berkata ya, ma'adallah, saya berlindung kepada Allah ha'italak kala ma'adallah, inna rabbi ahsanamathuai Aku berlindung kepada Allah. Dia adalah Tuhanku. Aku enggak akan mungkin mengingkari jasa-jasanya kebaikannya. dikejar-kejar dengan imratul aziz. berlari Yusuf. Antum bayangkan dikejar perempuan cantik. Allahu Akbar. Berat. Subhanallah ini berat. Karena putra laki-laki dia menyenangi wanita. Subhanallah. Pitrahnya laki-laki yang mengejar wanita Ini enggak, dikejar Subhanallah La ilaha illallah Akhirnya ikhwah Rahimahkamullah Allah mengatakan Fasta bakal bab Seketika berlari Keduanya berlama menuju pintu Yang satu mau keluar, yang satu mau menarik Faqadat kamisahu min duburin Seketika Yusuf sudah mau pintu ditarik supaya jangan keluar mau dikunci oleh imruatul aziz Zulaikha katanya Subhanallah ditarik koyak menunjukkan betapa kuatnya tarikan tersebut betapa kuatnya Yusuf mau menghinarkan dirinya daripada zina Allahu Akbar sampai dibuka pintu ada tuannya fa al khaya tayidha 'ala bab berbalik keadaan Seketika berkatalah perempuan ini Subhanallah Majazau Man aradati ahli kasuan Suamiku Apa balasan orang yang ingin Berbuat kejelekan Tindakan tidak senonoh kepada istrimu? Ibu Qayyum mengungkapkan pintarnya perempuan ini Dia mengatakan aku ini masih suci loh enggak diganggu oleh dia Dia hanya mau berbuat Kejelekan pintar dia Majazah uman aradabi ahli kesusuan, illa anuzjana atau adabun alim. Kecuali, ya, illa anuzjana atau adabun alim. Kecuali balasan baginya di penjara atau disiksa. Subhanallah. Berkata Yusuf, hia, hia rawadatni anfsi. Dia itu yang menarik menarik saya, mengajar-gajar saya. Subhanallah. Ya, akhirnya kita singkat kisahnya. Kau ngabe pagi ni tersingkat, Ikhwan Rahimah Kedulullah kan Yusuf pun dipenjara ya, sebelum dipenjara ya, tersebar berita ini ke seluruh negeri sehingga perempuan-perempuan seluruh kota Mesir, perempuan-perempuan elitnya yang kaya-kaya yang cantik-cantik cerita semua menggunjing Imratul Aziz kata mereka dengan penghinaan Imratul Azizi turawidu fataha an nafsih enggak masuk akal istri menteri menggoda budaknya enggak masuk akal lakut syahwa hubbah sungguh dia tergila-gila Allahu Akbar kata mereka mustahil perempuan cantik cerita, berpangkat mau sama budak ah ini enggak level perempuan ini seharusnya jangan budak mau tu raja sekalian tapi itu mulut mereka hati mereka ih Bagaimana budaknya ini ya? Ini enggak akan mungkin dia pasti senang kecuali ini dahsyat ini pemuda ini tahu ketika itu Meratul Aziz dia sebarkan undangan dia enggak pakai SMS enggak pakai WhatsApp sebarkan diundang semua datanglah perempuan perempuan ini semuanya mereka dalam hatinya untuk apa datang melihat siapa rupanya budaknya ini subhanallah mereka begitu Bertanya besar ini enggak mungkin sembarang orang maka mereka pun datang enggak ada yang absen semua datang pada waktunya dihidangkan jamuan-jamuan makanan meja-meja dibentangkan letakkan buah-buahan dikasih setiap tempat jamuan dikasih pisau-pisau mereka pun berpura-puralah berbincang-bincang biasalah perempuan-perempuan elit orang-orang kaya biasa mereka itu Anggar-anggar, ya sombong-sombong, masing-masing menunjukkan periyasannya. Kadang-kadang bagikan toko emas berjalan, semuanya ada, ya tangannya ada semua. Subhanallah, ya. Ketika mereka sedang sibuk, ya berbangga-bangga, bersombong-sombong, sambil mereka makan-makan buah, potong-potong buah, berkata Imaulahul Aziz Yusuf, tolong keluar kau sebentar, keluar. Yusuf tidak bisa menolak. Dia apa? Budak. Dia keluar. Bagaikan purnama yang begitu indahnya. Subhanallah. Di tengah malam yang gelap muncul. Seketika mereka semua semenoleh. Berteriak histeris mereka. Perempuan kok lihat laki-laki ganteng histeris. Tengoklah itu. Subhanallah. Seketika histeris mereka. Falamma ro'ainahu akbarnahu. Wa qata'na a'idiyahunna. Wakullu haashalillah, ma'haaذا بشرة, in هذا إلا ملك كريم. Tatkala mereka lihat seketika mereka histeris, mereka mengatakan ini mustahil manusia, ini malaikat, ini malaikat suci yang turun ini, bukan manusia, ini malaikat. Gak sadar keindahan membuat mereka lupa lalai. Tangan mereka yang mereka iris iris, subhanallah. Ini bukanlah hal yang aneh, Juan. Tak seseorang begitu terpeson dan kecantikan sesuatu perkara, lupa dia enggak sakit. Subhanallah, teriris tangan enggak sakit. Allah Akbar. Kadang-kadang gara-gara -kadang, kadang -kadang, nampak perempuan cantik, buah kena seng listrik, benjol kepala, enggak sakit. Maksudnya enggak sakit, tidak sakit, sakit, sakit kali. Subhanallah. Allah Akbar. Ikhtiara iman kepada Allah, sungguh ini ujian besar meninggalkan kemaksiatan. Ini yang dikatakan Nabi sallallahu tentang tujuh orang yang akan melewati hari kiamat. Rajulun da'athu mura'atun dalam Sahih Bukhari. Rajulun da'athu mura'atun zaatun mansabin wa jamal. Seorang laki-laki yang diajak perempuan cantik jelita. Zaatun mansabin wa jamal, dia berpangkat cantik jelita, faqala inni akhafullah. Dia berkata saya takut kepada Allah Subhanahu wa Ini berat ikhwan. Karena itulah Imam Qayyim menyebutkan Sabar itu ada sabar iktirari. Ada sabar ikhtiari. Apa sabar iktirari? Sabar terpaksa. Ada sabar pilihan. Nabi Yusuf mengalami kedua-dua bentuk ujian ini. Sabar terpaksa ketika dicampakkan ke dalam sumur. Dicampakkan sama kakak-kakaknya masuk ke dalam sumur. Nabi Yusuf menangis. Ini sabar apa? Terpaksa siapa yang mau seperti ini? Ini enggak mungkin dia tentang enggak mungkin dia rubah enggak, enggak ada pilihan. Ini sabar namanya itirori dan semua sabar jenis ketiga yang akan kita bahas sabar terhadap musibah adalah sabar itirori terpaksa datang tsunami terpaksa kita harus bersabar datang penyakit terpaksa ini sabar paling rendah tingkatnya yang lebih tinggi daripada yang sabar ihtiyari. Sabar dia meninggalkan kemaksiatan, dia mampu, dia sanggup, dia punya peluang, dia punya potensi. Subhanallah. Ini kuanai makmumah. Ini contoh kesabaran dalam meninggalkan apa? Kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, jenis sabar adalah sabar di dalam menghadapi berbagai macam cobaan ujian, ya, yang tidak dia senangi. Berupa penyakit, wabah, musibah, orang-orang yang dia cintai wafat, ya? Kata Allah subhanahu wa taala, "Wala nablul bi shey'in min al wal joo'i wa naksin min amwali wal amfusiy wal thamarat." Kami pasti menguji kalian, dengan kurangnya harta. Kenapa kurang harta? Mungkin karena ketipu. Banyak cara kurang harta, ditipu anak kamu celaka ini cepat segera kamu transfer uang, ketipu, ya kadang-kadang usahanya hancur, tumpur, kadang-kadang dicuri, dirampok, dirampok tukang begal, di lomba nggak ada tukang begal ya, nggak ada kan? Mantap antem ini, muntas, swaana Ini sabar, ya. Oleh Nebuluan nak musyaimil Ya, walanakul walanakul anakul miskin. Menal khawfi walju. Aku akan mengujikan daripada bagian daripada ketakutan takut. Ya, takut miskin, takut menikah, takut punya anak, takut kawin lagi, takut semua, takut bini Ini kejadian. Ya, menal khawfi walju. Ya. Bisa nyalau fear jo daripada rasa takut, rasa kelaparan, kadang-kadang gara ada yang mau dibeli, kadang-kadang gara-gara nggak ada yang mau dimakan, nggak ada, ada uang seharusnya. Ya, bisa nyalau fear jo ingin nak semineral amwal, kekurangan harta, walampus jiwa, wasamarat buah-buahan ini semua ujian. Panen yang gagal dan seterusnya. Subhanallah. Dan ada satu contoh dalam Al-Quran karim kesabaran seorang nabi. Ya Allah SWT Uji dia dengan penyakit Nabiullah Siapa? Ayub Ayub ini orang kaya raya Orang kaya raya Tanpa lupawan Anak-anaknya ganteng-ganteng Cantik-cantik Tidak ada kekurangannya Allah uji Nabi Ayub Hartanya habis Anak-anaknya wafat Allah datangkan kepadanya penyakit Penyakitnya membuat seluruh tubuhnya ini Khawatir Rahimah kumullah. Ya, tidak ada yang selamat, semuanya kena penyakit tersebut. Ya, kudis semua, lidahnya aja yang enggak kena, semuanya kena. Ini anak-anak santri ini kena-kena penyakit kudis. Sabarlah sebagaimana Ayub. Tapi pergi berobat ya. <tuh> Subhanallah. Membuat Ayub dikucilkan kaumnya. Bayangkan itu semuanya kena, semu, nggak ada yang nggak kena kecuali apa? Lidah saja. Dendang lidahnya dia senantiasa muju Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak cukup dikucilkan orang, hartanya ludes, anak-anaknya wafat, istrinya pun meninggalkannya. La wahbar. Betapa Nabi Ayyub sahabat dengan segala macam ujian yang Allah berikan kepadanya. Sampai akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Menyembuhkannya. Lihatlah Nabi Ayub alaihissalam. Robbi ini masanya duro, wa anta arham rahimnya. Tuhanku wahai Robbi, sungguh aku ditimpa penyakit ini. Engkau zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Engkau lah zat maha pengasih lagi maha penyayang. Allah Akbar Dia tidak mengatakan Allah oh, sembuhkan saya. Enggak. Dia hanya mengatakan ya Rabbi saya ini kena penyakit dan engkau zat maha pengasih lagi maha penyayang. Konsekuensinya atas sayangmu kasihmu sembuhkan saya itu sebenarnya betapa tingginya adabnya dalam minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala Allah katakan urukud bila jadi kehada mengutus al balnu sharat ya engkau pukulkan kakimu ke air tersebut ini air yang dingin kau minum seketika dia minum mandi sembuh seketika wahabbar bertahun-tahun kadang-kadang kita sakit seminggu aja sudah Gak sabar. Inilah contoh-contoh Allah Muazzam dalam Al Quran mencari tentang kesabaran ketika mendapatkan musibah. Subhanallah. Kayaknya azan naki. Kecukupan doa semasa sini khutbahan Nanti setelah azan ada sisa waktu beberapa minit boleh kita lanjutkan kisah ataupun soal jawab. Anda lebih senang kisah. Karena soal jawab berat bagi anda. anda ada masa ayer di sini. Tapi sebenarnya tadi anda melanjutkan kisah. Tapi ada pertanyaan-pertanyaan kisah lanjut ya. Baik. Satu kisah baru terjawab pertanyaan-pertanyaan aneh-aneh ini. Baik. Aneh -aneh Berkumpul dengan Nabi kita Alaihi Wasallam, kesabaran dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kesabaran yang ketiga dalam menghadapi segala macam musibah-musibah yang Allah Subhanahu wa taala gariskan kepada dalam satu kisah. Bertanya Aisyah radhiyallahu tabaarakallahu taala radhiyallahu tabaarakatu ta Wahai ya Rasulullah Pernahkah engkau menghadapi ujian yang paling sakit kau rasakan Daripada kaummu Subhanallah Ya Selain apa yang kau dapati pada perang Uhud Kata Nabi Yah Ada Tatkala aku Berupaya mendakwahi Orang-orang disakif Suku-suku disakif Aku Aku telah berkata kepada pemimpin-pemimpin mereka agar jangan sampai ya ini, berita aku itu di agar mereka mendengar dakwahku kalau mereka terima Alhamdulillah kalau mereka enggak terima tidaklah mereka rahasiakan aku akan kembali meninggalkan mereka subhanallah Nabi Ketaif ini karena dia melihat tidak suburnya lahan dakwah di negeri Mekah Berbagai macam cara Nabi berdaulat subur. Dia ingin mencari lahan daulah yang subur dan Nabi berikhtiar berjitihad berangkatlah ke Taif. Subhanallah. Ketika sampai di Taif, ikhwati Ikhwatulrahimakumullah. Apa yang dilakukan? Dan apa yang diperbuat mereka? Mulai dia mendatangi kepala-kepala suku ini seketika dikeluarkan anak-anak budak-budak. Perempuan-perempuan yang datang mengejar Nabi kita Ali Shu'adu Salam, bagaikan seorang pencuri yang dikejar-kejar orang. Allah Wabarakatuh. Allah Wabarakatuh. Tidak cukup dikejar anak-anak budak-budak ambil batu mereka lempar Nabi Ali Shu'adu Salam. Berdarah kaki beliau. Subhanallah. Berdarah wajah beliau. Allah Wabarakatuh. Subhanallah. Sampai-sampai Nabi tak sadar dia telah berada di tempat namanya Qarn Saalib, tak sadar berlari. Kadang-kadang kita dikejar anjing tak sadar, tiba-tiba apa? Dia loncat di atas tembok yang tinggi. Nabi tak sadar. Betapa sedihnya Nabi Alaihissalatuasalam. Tiba di Qarn Saalib, ketika jauh daripada ini, mereka datanglah malaikat Jibril menyampaikan salam. Dari malaikat gunung Berkata dia wahai Muhammad Sungguh Tuhanmu telah mendengar apa Yang kau katakan kepada mereka Kaummu dan Tuhanmu mendengar Apa yang mereka katakan kepadamu Dan dia telah mengiring malaikat gunung Bersamaku Malaikat gunung pun mengucapkan salam Kata dia wahai Muhammad Dia siap untuk kau perintah Allah Akbar Andai kata kau perintah dia wahai Muhammad Mengangkat dua gunung terbesar dan dia timpakan kepada orang-orang Taif, kepada orang-orang Mekah, segera dia cabut. Subhanallah. Dan itu pernah terjadi dengan umat Nabi Musa. Allah subhanahu perintahkan untuk diangkat Jibril gunung Turusina. Ya. Wudullah. Kata Allah, terkala kami angkat, itu semuanya ke gunung. Gunung Turusina dicabut oleh Jibril. Antum tahu bagaimana negeri kaum Sodom diangkat oleh Jibril. Dicabut dari akar-akarnya negeri Sodom. Diangkat ke langit. Jibril maha kuat. Jibril memiliki nama 100 sayap. Satu sayapnya dibentangkan. Semua pemandangan tertutup. Matahari masih bisa kita lihat. Jibril sekali tutup. Sekali bentangkan satu sayapnya. Usub, semuanya kan terhalang dengan luasnya sayap Jibril. AS. Allah wakbar. Jadi apa kata Rasulullah Kalaulah itu mungkin kita Apa jadinya Melihat gunung Kuperintahkan semua gunung-gunung yang ada Jangan dua Semua timpakan ke mereka Memang kurang ajar mereka ini Ku dakwahi kepada kebaikan Kepada surga mereka musuh aku. Itulah kita Tidak sabar Keluar tahzir jawab sabar pada nabi, nabi kita tidak alaihiussalam berdarah dia sapu wajahnya dia sapu lututnya subhanallah datang malaikat jibril datang malaikat gunung kata nabi tidak aku berharap kepada Allah semoga Allah mengeluarkan daripada mereka generasi-generasi yang beriman Subhanallah, kesabaran yang tiada tara. Wallahi enggak ada Rasulullah itu berhenti dalam berdakwah. Enggak ada sabar tanpa batas. Lihatlah kepada pamannya, siapa? Abu Talib Nabi begitu berusaha mendakwahinya sampai ujung hidupnya. Ketika Abu Talib mau meninggal, Nabi Alaihi Wasallam tetap berusaha mendakwahinya. Allah Akbar. Enggak ada putus-putusnya. Demikiannya kita dalam berdakwah. Tidak ada kata-kata sudah -kata menyerahlah aku. Tidak mungkin dia dapat hidayah Tidak, terus dakwah Sampai kapan? Sampai dia mati atau sampai kita? Mati Tidak ada putus asa dalam dakwah Inilah peristiwa yang Rasulullah Kenang dalam berdakwah Sabarnya Nabi dalam menjalankan perintah Allah SWT Sabarnya dalam menerima segala macam ketentuan Allah SWT Merupakan musibah-musibah Allah Akbar Karena itulah Nabi kita Menjadi Rasul yang paling utama. Ula Azmin Rasul. Bukan dengan tanpa kerja keras. Begitu dahsyatnya perjuangan Nabi kita. Alayhi Ya Dalam berda'wah. Dia katakan perubaman saya dengan kalian. Bagaikan perubaman seseorang. Menyalakan api besar. Dan dia berusaha menahan laron-laron. Menceburkan dirinya ke api. Ya. Tapi larun-larun ini memaksakan diri mereka agar tercebur ke api. Itulah saya dengan kalian. Wa na'akhidun bihadisikum. Saya tarik sarung-sarung kalian. Saya tarik pinggang-pinggang kalian. Jangan masuk. Tapi enggan kecuali menceburkan diri kalian kepada api neraka. Subhanallah. Karena itulah. Wallahi. Nabi itu lebih cinta kepada diri kita daripada kita mencintai diri kita sendiri. Subhanallah. Makanya wajib kita mencintai Nabi melebih cinta kita kepada diri kita sendiri alaihissalatu wassalam demikianlah ikhwan rahmatullah materi kajian kita malam hari ini ya semoga bermanfaat ini bagaimana sih Mana jawab tunggu. ada waktu 5 menit ya berbohong berkaitan dengan kisah Nabi Ibrahim dengan Sarah tadi lalu bagaimana jika saya berbohong sewaktu nazar ketika ditanya apa anda punya istri kemudian saya Katakan tidak ada padahal ada. Bagaimana hukumnya Ustaz haram, tak boleh. Ini lagi. Ini Ustaz ada enggak doa dari Rasulullah yang hebat supaya anak mendapatkan dua istri. Nampyamnyamnyam. Kenapa enggak empat sekali? Dan tidak saling cemburu dengan madunya. Soalnya anak kepengen tak ada. Jazakallah <tuh> keran. Tak ada doa khusus dalam malam ini. Ya, antem itu tak usah ngarang-ngarang doa. Cukup antem darab bana hablana <tuh> min azwajina wadriyatina qurta ayun wahai Tuhan kami. Berikanlah kepada kami daripada istri-istri kami dan anak-anak kami ya. Qurratu ayun membuat tenang mata hati kami, jiwa-jiwa kami. Dan jadikan kami sebagai pemimpin. Ini doa pamongkas. Banyak-banyak jangan semdo'a. Kalau pernah berdoa ya Allah, berikanlah aku istri empat. Ternyata setelah nikah pecah kepalanya. Enggak mampu menenangkan istrinya stres dia untuk apa berdoa seperti itu ini doa yang subhanallah dua pun alikat menyejukkan mata hati alhamdulillah satu pun alhamdulillah tiga pun masya Allah empat pun Allahuakbar ini doa yang paling manjur untuk para suami-suami rabbana hablana min azwadina kurotah Nah, itu doanya, Subhanallah. Okey, ini doanya. Yang karang-karang. Adapun tidak sayang cemburu mustahil. Kalau anda kata istri tidak cemburu dengan suaminya, istri itu tidak dah tidak demen lagi dengan antum itu. Kalau istri dia tidak cemburu, dek abang mau nikah, nikah aja abang sana. Abang mau satu minggu ini tidak pulang, pergi sana abang. Abang sebulan nanti pergi aja abang. Yang penting kirim uang. Ini sudah cinta Lagi Ini sudah parah ini Antum ini. Antum datang Tidak di tengok <laughs> yeah. Datang tidak diantar Tidak dijemput Seperti jelangkung <laughs> Ini sudah tidak cinta Sudah parah ini Wajib ada cemburu Isi-isi Nabi terbaik sebagai contoh Apakah mereka tidak punya cemburu Mereka punya cemburu Subhanallah saya ingat kisah Aisyah Aisyah dengan Hafsa Dikerjai Hafsa Kata Hafsa mereka berjalan berdua dengan Nabi Al-Salatul Salam. Ya, ketika itu kuda Habsah, eh, unta Habsah lain dengan unta Aisyah. Biasanya kalau malam Rasulullah mendekat kepada Aisyah, berbincang-bincang sama Aisyah Dikerjai kerja Wahai Aisyah, unta aku ini mantap. Cok, coba, coba malam ini dulu. Aku mau coba untamu. Coba kita tes. Tukar, Subhanallah. Tukarlah. Aisyah naik unta hapsah. Habsah. Hafsah naik unta. Malam hari Nabi meneket ke undah Aisyah, kerana dikiranya apa? Ternyata siapa? Tidak mungkin Nabi balik Dia bincang-bincang Aisyah, lihat Sampai ketika turun dibanting-bantingkan ya kakinya Apa kata dia? Lebih baik aku digigit Kalah jengking daripada seperti ini Kulihat Nabi bicara-bicara dengan dia Aku di sini Cemburu itu wajar Yang penting tidak melanggar syariat Gara-gara cemburu kedukun Ini Gara-gara cemburu paksa suaminya menceraikan yang lain madunya ini haram, ya? Tapi, doa lagi he? Ana, ana wajib pas, ana wajib. Ustaz, kalau syirin, byna ana, doa main saja menurut antum, kira-kira manhad wahabi ini golongan selamat ya, dari kelompok-kelompok lain mohon penjelasannya gak ada golongan wahabi gak ada, ini karang-karangan musuh Islam gak ada golongan wahabi gak ada Syed Muhammad bin Abdul Wahhab itu bukan pembuat golongan bukan pembuat syekhting, gak ada dia berdakwah dengan Quran dan Sunnah dan dia enggak karang-karang manhaj, ya dalam perkara fikih dia bermaksud Ibn ahmad ibnu Hanbal mu ahmad ibnu Hanbal mur imam syafi'i dan guru imam syafi'i sekaligus. Sebabnya, ada yang baru. Orang-orang yang anti kepada Islam yang dibawa nabi alisallam membuat orang takut daripada Islam mengatakan wahabi. Wahabi sekarang adalah gelar untuk semua orang yang mengamalkan sunnah dari musuh-musuh Islam. Padahal kita pun tidak tahu di mana negeri wahabi, siapa pendiri wahabi, tidak ada. Ini tipuan musuh-musuh Islam saja. Subhanallah. Ustaz, bagaimana kalau di zaman ini kita dipintahkan seperti Nabi Ibrahim? Siapapun yang memintahkan antem sebagai Nabi Ibrahim? Mana ada? Dalam hal apa? Mimpi. Mimpi antum disuruh sembeli anak antum itu dari syaitan. Wahyu telah sempurna turunnya. Tak boleh bergantung dengan mimpi lagi. Kadang-kadang setan datang. Aku ini Jibril. Aku memerintahkan kau anakmu. Tak boleh itu syaitan. Jibril tak pernah suruh maksiat kepada Allah Subhanahu Wa ya? Taala. Ada orang bertanya pernah di medan. Saya dengar dia bertanya kepada sahabatlah hakim. Start. Bagaimana anda kata kita khawatir anak kita nanti membuat kita kufur? Boleh kita cekik dia atau sembelih? Dituru siapa Khidir? Khidir itu dengan wahyu dia membunuh anak tersebut. Engkau dengan apa? Subhanallah. Maka enggak boleh. Enggak boleh. Yang terakhir ini tentang tafsir penyakit Nabi Ayub Ya ada persisian ya. Ada yang membersihkan penyakit ini. Ada ya. yang mengatakan tidak layak Nabi Ayub alaihi itu mendapatkan ya, penyakit kuda tersebut. Tapi saya tidak tahu yang rajih wallahu tabarakata'ala. Mungkin bisa ditanyakan kepada ustaz-ustaz kita. Demikianlah ikhwa tirolahmu Kajian malam hari ini tidak ada ilmu baru. Allahi, tak saya enggak memberikan ilmu. Saya hanya mengulang-ulang kaji. Ya kalau ilmu bukanlah. Ana yang menyampaikan di sini ada sesepuh antum, sesiapa antum. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, tidak pada tempatnya. Semoga Allah swt pertemukan kita kembali, sebagaimana Allah pertemukan kita sekarang, dan semoga Allah mengumpulkan kita bersama di surganya, sebagaimana Allah kita mengumpulkan kita sekarang. والله تبارك وتعالى سبحان الله وبحمدا اشهد ان لا اله الا الله استغفرك وتبيك والسلام